ولعام او عام چلے ومو کل لفزن دا هر آل پزده یا انتظم جمعا من المسمیات یا انتظم چلے شاملی کی جمعا یا جمعات تا من المسمیات او معنن که پیتبار دا لفز او معنن یا پیتبار دا سروی دا معنن سروی نتاسو گر اکل کیوم چلار پردو جمعیت او دمناییت تی لفظیم کم اغزالا خبرشوا خدا ورطسیب بلکی چیده یانتا زمجمعان التاکی وزیعالی معنانو لنتاکی وزیعالی جمعان شو گویاکی یانتا زمجمعان دی شاملی یا جمعات تا لہذا خاص تیوو تو اغا جمعات تا شاملو نبی خبرمزی انترا لکنو من المصمیات دی مصمیاتنا او دعور پسیدای مان جمانیم مقصمیت داداری با سرلاکی دل ini ينتظم انتظام لفظی او معنن دچ شامل د اینجی مادتا انتظام لفظی یا بشمول پتی بار د د د او انتظام مانن یا بشمول پتی بار د س د د د د د یا پتی بار د یا پتی بار د د د د د د د د د د د یا او ماشه نو دګي هومو مشتا هو په اعتبار د ملزبی موو دګيشتو په اعتبار د معنا په من کې څه دی په ما کې څه شي دی عموم دی په کوم ورښت کې شي دی عموم خبرانځهن تراله کړه یو عام دی لفظ په اعتبار د لفظ سره عام دی یو په اعتبار د معنا سره څه شي دی دی نو چې جمع من المصمد الاذن او معنا په ډېر سره خاص او مشترک تنه قوه ی انتظم جماعات شاملی ګوره مشترک جماعت شاملی سبيل البدلیه شاملی, شاملی په جماعت بننسار کی په آل شامل نو على سبيل البدلیه او مو اول خبره خبر مو اول هبل نه مشترک ده کنه چې مشترک او هغه پرته شاملېږي په یوزل باندې کې اله سبیل بدلیت پېو باندې نو دا کرنګ مو سبیل بدلیت پېو شاملېږي او بیا خدای نصر علی غوروتی اېکه هر جماعت تشمول وینه مو اوله د نور نالو لشمي صحیح څنګه او دا چې دا, دا مشترک دی ای کاله سبیل بدلیت لہذا جمع من المسلمات جماعته بشاملی مشترک مجموعات تنیا اله سبیل بدلی تی. مو اولته موته اله سبیل بدلیت ویا بدلیت هم پکې شویې وسره حاصل شوه خاص خو ته او ته خو د جماعته سره شاملې نه درېوال اک سامته نوته او تعریف جامع او ماناشه بچا باندې عام بیا خبریات کدا څو چې او ستادي دغه د خاص تاریخ ته کوه نتا مشترک موول ول و باسه صرف خاص د لخاص کډری اعتبار دا تاریخ ته تم کوه کوه صرف قام باندې صادق راغری دي نسکلو باسه دا بکایا چې څوله پات شو د دې ته اعتراض راول وکړو نو تاسو تمویل لږه زمينه یو تقسیم اکسان دبل دغه سره څه کوي دبل تقسیم د اکسام سره جمع کې دی دا غي اعتراض لزمینه خ دا خپلو کې کین د خپلو کې داسوونه شي چې تاریب هم ساده کېږي په هم با نو چې ساده کېږي په خاص نه احترا د خپلو کیننو دپلو چېدن لاظمي ده یه چې کوم کوداد دیز کر کړيین او هغه د د پااره کاپی دی چې د کم کمن وو د د عام ریواه یا د خاص کم کوم منو درواره هغه د تعریب د خاص نسه شوه هو